دا اسلامي دی اسلام په شرخ کې ودا کړی دا وبیا دی شرق نه مخ ته غرب باندې خزادله دی ملکونه تسخیر کړی دی او د خلکو ځډونه ته ورغلې دی نو په همدې خاطر باندې دی اسلامي مری مغرب ته هم د شرق ته کښې استعمال لوي که څه هم هغه د دې سال ته په مغرب کې پراته لکه مراکیش او دی لیبیا او دی تونس او دی الجزائر دا هیوادونه نو شرق د اروپایانو په اصطلاح جوړول یا اسلامي هیوادونه دا یو معنی ده او یا دول هغه هواونه چې مدیترانهي له دوینه بیلوی مدیترانهي شمندريي له دوینه بیلوی د مدیترانهي اخواته شمال او غرب ته پرته ده جنوز او شرق ته لمسمانانه هواونه طراتل خو بیا دغه د لمسمانانو د هوادون په منځ منځ کې یایي په څنګه کې د جنو نور او ملاتو لکه بودایان دي یا هندوان دي یا جنې دي د خلک هم د په شرق کې نو شرق د اروپایانو په نزد باندې ارى یا اسلامين علي او یا هم د مدیتراني په جنوب او شرق کې پراته ملتونه ه وادوونه اومتونه دا د دوی په نژبانې شرق او هر شی چې په دې سیمه پورې اړه لري دوی ورته اورینټل وای یعنی شرقي کته چې الفاظلارشي نو تاسو ته هم خلک اورینټل وای لتاسه ژبو ته لتاسه ژبو اورینټل لانګویج وای یعنی شرقی ژبه او ال تدیکال جونا یا په هنتونو نه يا, يا فاکلتي چلري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 ګورېډي امریکن د پښتو په سپورتي او فاربی د څغېګي څخه وېداي دوی خپلې شبدې لوې لوې فوزيانه لپاره به شبونه نه د فوزونو تر ټولو لوی یو وخت جان ابي زيد په نوم باندې شو سره یوې امریکن تاسو بنو مرده لرو روان بلکې عادي روانه را دي ویله به تکلیفه که فهم اصل کې عرب وو مسیهای عرب د لبنان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 عمر مختارچ مخابل کې راپورته شو یو لوی jihad شو اولته قرباني یو له مرحلهو د اورتي رښت دا یو سبب دی دوه سبب دوین سبب دا دی ایتالیا د ایتالیا په مرکز کې په روم کې اولته د دنیا د مسیحیت نړیوال دولت پروت دی واتیکان الته پروت دی واتیکان به دنیا یو جګړه دولت دی ټول څلور نیم سو متر مربع لري یعنی د نیم کیلومتر نه کم او د ټولې دنیا په کاتي دوه مسیحانو باندې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 خدا هغه شرخناشه د اسلامین لري سره له ټولو په پوله لومسمانانو نه لري فرساده که څه هم مرکزی فاروپا کې پروت ده روسان په خپل شرخناشه یادښتې په وانه بي خېدره لوی اجتهال لري او لوی لوی معاهد او جوړ کړي وو د ليننګراد یا د پترسګراد په خانه نوو د شرخناشه انسټیټیوټ په دنیا ډیر لوی انسټیټیوټ دی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 دي شارخ په ژبو باندې پېږي تاې ګوری د دنیا په سلګونو ژب ته روسانو خپل ادبیات او فرهګو وررسوللي وو د عرب کې كتا... قوست لیکلي کتابون لیکلي لولو تالیفات لري د روسی خوا شه راځم دا اوس د تا چې په مخکې تیر شو یګینې پرمکووف دچن په وختې چې سر رام او دا سوو کاه د عربي ژبې تر بهترین عالم عاالم او ختیب دی اوله کاله ی په بغداد ک تر کوي د پرډ دپارې ژناالست خبرلی کوله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 د سوي کله اور دې لوي پښتو د پښتوای چې حیران بشي ورته شدا اوس رسيده ده پښتون دي بيخي اټ د شکر باندې کې یي چې دېدي پښتون ني خالص د افغانستان په مرکزی شرقی شرقي لهجه باندې پښتو وای او ډير خلونه په کابل کې تدریس کوي کابل کې کار کوي سما روغه پښتو وای اټ شګ د نور باندې راځي نه ګرامرې غلطي او نه د نوطق کوي دون شغلط لرري د خلکوړی د خواري کلي دي دشاررق د لووم د فونونه دی د کولو ده نو روسییان دل چسپی لري دل چسپی لري هم دل چسپی لري ایتالان دل چسپی لري فرانشان دل چسپی لري امریکا هم دل چسپی لري هم دل چسپی د ش شنا یا د ختی بوهې په باره کې دشاررق ژب بایدده کې د شرق تاریخ دهې د شرق رووممده کې د شرق کتابون ده د شرق ادان ده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 هم سمانون کوه چې پرون اوواې په انتصاب باندې بس نه کو ده چې بس دا نوم مې چاحمد محمد دی بد دا بس ده نن هغوی هم به خپل ریوان ک سر تکري او په دی باندې سره فکرو غور کوي چې د غ سرهون کلي دي د مونږ سره سر اخ ري او د دوی اوس د دوی په نیتونونه باندې پو دي دوی پر را تر بیا ته وز ح خور معلوم دی چې د نه دموکرشي د نه دی بشاره خوښ دی نن لبرالزم لبرالزم د نه ژاددی ده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 اغه وزنی و هي 30 زنده ن په اسلام باندې بے باوره دی و اسلام د کار شې نه ده او اسلام باندې تربیه حدا بے باوره کړی دی چې اسلام دوی ته ښکاری څه شي اسلام تعریف منصور زمخ کی د راډیو نو یو چوک دی د دوی د دموکراتانو کله کله د راډیو ته راکښ کی بيخي ډېر غزوی سازمان ته جوړ کړی دی, دی د احمد سیدي فنانو دمر لوی شخصیت ته جوړ کړې ده چې بث شغله چې پیژنه یو ورته سلامونه دي شخصیت بزرګوارې کشور دغه شخصیت بزرګوارې کشور ابله ورځ د اسلام یو تعریف و اسلام سره کمن میشن اسم او لا اله الا الله او اذان در م افغانستان لا اله الا الله میو او اذان هم شنیدم څه دیگه چی مخاين بس یو اذان لا اله الا الله تخلو به نیول په عمل کې کمی کوي او بس منهره پورته شي شو دا چې نظام د د اسلام وي حکومت دی د اسلام قانون د د اسلام وي فوز د د اسلام وي د اسلام د پاه دی وي پلیس د اسلام وي د اسلام د پااره دی وي تعلی مطبیه د مسلمانهوي اسلامي او د پ کووي اهداف د پ د مسلمانان عمومي افکارو نظر یاد د اسلام وي مسلمانان د خپله حکوو خوښتنه و کوي مسلمانان دی زتنف وولوي آزاده د وولوي د بل چې ا خپل تاریخ د و پېژ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 ځدې ازان په معنا نه پیږي بس کرای ازان نه دی کوي په شی ور کوي ورته د مېشتې نور در پی تنخاخلی فصت هغه ووای چې وخت پوره شو د تی نارو پورتي دا د په ذهن کې د اسلام تعریف دی او داغه شخصیتي بزرګوار کشور ده علامده او کله کله فتوا غاڼي ور چې دا شی حلال ده دا حرام ده دا په اسلام کشته دا په اسلام کې نشته خو د اسلام معلومات په کې دا چې بس سړی دی لا اله او ازان دی په مملکت کې وردلای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 په اسلام کې زموږ د شیاو او لړتیا چې د اغه یو وسله او وسیله ده جوړه کی چې د اغه په ذریعه ډېر مسلمانان شکمن کې په دې باندې او دا په اغه صورت کې کیږي چې مسلمانان خپل دین چې دوی خو یې خپل د مسلمانانو له دین خبر ویښ په دې کې دي چې د دې دین عقیده ده د دې دین قران ده د دې دین قانون څه شه ده د دې دین اخلاق د دې دین رجال په دې شانه ورزان الفورت.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 د خوږه چې زریختانه پیغام تر ما دی خپېږي نو د مسلمانو مسلمان ته شکر ورولوي به بیا دا شکه پزې هم کې کرا کرا کوي کېږي تر دې چې په ملي نو نو مسلمانانو په دنیا کې د سښت چې بس یو ځینومې د مسلمانانو دی نور شریعت به غوړی نه به کې نه کوي او په هیڅ صورت نه منم قانون منم نه نظام منم حکومت منم نه حجاب منم نه شریعت منم نه حلال او حرام منم ما پرې د ځ آزاد یم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 دмун ځل ته شي نو دا یو ډول استشراقي فهم دی چې دې په مسلمانانو کې خبر کړي دی او د دې دي هدف په خاطر کړي 700 مسلمانان په خپل دین به باور لري اودا په هغه حقیقت کې چې مسلمانانو ته شکونه د خپل دین په وسایلو او په طریقو او په ذریعہ ورواچيږي د مسیحیت او د يهوديت خبره ورته کوي چې ځینې هي يهودي ته ته اې مسلمانو دا وایي چې د تا په اسلام کې داده مشکلات دي او ته د ورکشي د تا حوج دی ورکشي د تا خبره د وورکهشي ز یخې تابیخې منم نه اوکتته د اسلام للار نه ورته را د اسلام شکونه او شبهات د اسلام په من کې ورته را پیدا کوي او پیون کوي او بیا اغاج مسامانان تبا شي نو بیا یخ مننی در سره ش بهورلي او په د باره ک دی مثال نه شته اوبللهې په اناننت کې کاتل شي او قاشه مختلفم د موسیقي د جواد دانس او د موسیقي د جواب تبركي او تاليف لیکلي دي کتابي تاليف کړی ش دانس او موسیقي د فطري شدو بيخي اسلام په دبركي سره لرينه اټس واي نه دي کې نه معنا کوي دا نيامو بنې کوي بلکې وي د خوشالۍ او څرهر د دلال نشره تراشل چې اسلام د انسانانو لپاره سعادت او نیکبخشي او خوشالي غوړي او بداني په انسان طره الله د څنګه ځم خوشاله شاله ساتلې شي په داسي وسایلو باندې چې بل چا ته تکلیف نه رشيږي ولاندا منه دي خوره خپل غد تک تو پر د کی 0 بنور برابرۍ شاته بنې تیرې چاته څه تا ون لشي تانې څه لیکلې شرې دانس او موسیقي د اسلام له نظر دا ولي ځکه چې دا اټشراقي نظریات دي شدی پره ای ا دغه فور کولای کی ته چې دې کتاب د چون ناحقسی یا د ښځو مبارکې د ښځو د حقوق مبارکې او د حجاب او د نه حجاب څومره مخپټ کو څومره مخلص کو پرده څونه د لاسونه پټ کی بیروند مخپټ پرده کې راضی کنه راضی په دی مبارکې بل خبر سره ګډه وډی کی به پیوند کی او په اخر کې به ورته د عنااته د رسم ورواج نقاب او برابر کی او بیا وایي چې بس د اخنوس یو ملیشری یو د ارملک دی بیل بلفیشن گل وی دی افغانان په جنګلو دی دغه شيره او دا چادرې خو شریه ملمنه شه له ملمنه راغله د افغانانو خپل نه ده تکرار ده او تکرې خو نه بس پښیوی نه شاغل زنه کی پټی پښتنې دغه شی به غږرزی مخونه نه پټ کړی دا مخ پټوله دا شه انده خو بل نه راوارد شي دی د پردین راجن په دې باره کې با یو بل کتابونه لیکلي نن کتاب میتابو لیکي شاعری شعرونه میرونه وايي سبب له کتاب لیکي بل ورځ به کوم انګریزم مستشرق کتاب میتاب ترجمه کړي بلارز بیا ګوري چیرته د کوم ټوله نیمه شرشی بیا او مجله مجله خبره کړی ابرز یې د مسلم مجله نه بیا, بیا چیرته په دفتر مفترق ترجمانی مونږه مانی شروع کړی بلارز بیا ګوري د ترجمانانو بیا وایم چې د مغه موسسه یا دغه وزارت د وزارت او دیغه نو ورسته بیا چې ګوري د واندې نه د بیا چیرته موین شي بیا ګوري هغه بیا ولسیه ملي کارپوشي د افغانستان د چارو کارپو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 کومونیزم نه معنی وو دوی تړلو هځته مجبور اولو زندانونه کې اچولو زمبي خورلاندې کول ولی کومونیزم ولې نه معنی مسلمان ته دین عقل وو دین مناقشې لراله ميدان تراشي سره وې خوستنه به کې کدي تاسو سم وو بیا دې سره ومه کدي ما سم را فرونه یې وینه زور به در باندې مانم عقل مخالفت لري دا زور در باندې مانم اماغه چې زور دې منلو دي پر 2000 انسانانو وو شل لك انسانان کوم انسان دي کومونیزم لفهم او د فکر کړه چې تاسو د خرابې په لار کې شلو لکه زیات مناسبان واجب د یوې افغانستانتي په نومونو تاسو نه کې تاسو نه واجب امریکا اوس د دي دموکراسي د دي خرابې د فارچ دموکراخه داخلك دموکراسي نه مني په زور به پېمن نه کوي منی منان. په اسانه وایي منی منان. کاينه منی بم درڅ د رخصې قوم کرو درڅ د رخصې قوم بدو پنځو درڅ د رخصې قوم او په هر ډول وسيله د دې ته ته به ده مني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 دان هدف د استشراق هغه هدف عسكري استعماري هدف قديمه انا باندې چې هر دولت چغارې او بل دولت تسخير کړي هر ملت چغارې او بل ملت تسخير کړي نو بعد دغه ملت شلابې تسخير ول غوړي دغه په جبه کوشي دغه ملکان او معلومي مشران او معلومي قومي جوړښت او معلوموي تاریخچه او معلوموي د تاثير حواملو acknowledgement. نقطها و اعلان statute عنصورها هو وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا په وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا په وا وا وا وا دي داور معلومي وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا کوم وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا چې وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا کې وا وا لري وا وا څوک وا وا وا وا وا وا وا وا کومونیسم راشید بیمه لشه توپ امریکایان راشید بیمه لشه توپ ځین قومونه نشي خصوصیات دا کومه لشه توپ نو د هغه مشانه یو قوم یو لکه شان نه وي ته یو لکه بونه استعمال ایو یو لکه فوزه بسر اولی او بیا هغه وزن او ترغو وسه تابیکای پچ دوی معنویات او روحيات در معلوم شو درته رواني کیفیت در معلوم شو یو لکه دالری مرګ دی ملک شه پچد کی کده بلته ګوره ثبات ټول به رغونه پرته کړي ويش من نخطط لكل دفاعك اذا تبدلت سوقك ريزوك فيولك فوز بان الاستشراقيه فيولك بالدور التشغيلي يولك علاش واقل بيدلتي ندير علاش مالكانت اورس لي يول كورولاجان وجره مجري تازي شي انشاء بجود مغالطه وديغرتان پیدا كيوا خلاص شو خبر التصخير شو نو عسكري هدف دي الاستشراقيه وهدف عسكري هدف دي عسكري مقاصد اطر معلومات طيرول نقشيط طيرول دي خومونو وخلقو وشخصيتو ونظامو نو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 استراتیجی جوړوي او غبي خپل فوځونه په پلاس ور کوي وای چې اوس نو د دروازه لدی ته ګور او په مخځه کدی مزدور په کارو افلانې خیر خمو مزدوري کوي کدی ملیشا په کارو د افلانې خیر خمو ملیشا ټوب کوي او کدی څو خریداري کول افلانې خیل به زموږ څخه قیمت خړتوي کدی ملا په کارو افلانې سره یو تماش کې شه ګریم خو غټه ده پګړیم خو غټه ده خژ به ورم د خله يم خو غټه ده تازه ده دلایم ک دي بس درې درنه ډالر یا درې نه کډالر د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 اخبارونم چلاونی دي مجلېم چلاونی ا دې څه چلاونی شي بس خریداري کمر دروغه معامله ده دا. دا چاور معلوم کړي د او کسان شل کمنو چینجه غو نه بدلته مې دا مې لري خور نه خورېدل کله یو مسکه کله یو خیره کله شریه مسکه کله یو پانتو کې د استاد صحهصله کله بل تعلیمي موسسه کې کله یو بل تبي موسسه کې بې دې د شې ټول سرويګانو د شې ټول او غیر معلومه و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 منګا فکر تیار دي مخکې نشي شیا شي جهتونې جوړ کړې وي دهم دي د مستشرقینو یو هدف دی شیافي هدف دی د استشراق هدف دی بل هدف د بی یا اقتصادي هدف دی تاسو معلومه څه چاروپا مختصره واره غوندي قاره ده نیمای دي واره بلند دي نیمای دي و بولاند دي ټول جزيره جزيره خلګ فکر ډیر دي مملکتونه یې واره دي ټول اروپا شرب راجمه کې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 دمک د پاش کوم مناببي دي دبرې کومې دي, دي لرګ کوم فشن ده چرم چېرته پیدا کېي وړی چېرته پیدا کېږي زراات چېرته پیدا کېږي مارکټ په کوم ځای کې د اجنټان سووک کدللی شي لاري په کوم ځای ک ک دي لنډې لاې کومې ديورګای لاره کوم چلیدل شي سرن کوم ځای ک وهما تو ن کوم ځایې وه جردمنی لاره کومل ته جوړه کمم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 زرګون و ډالره کېږي چې زابل ته نه راوړل ګومان مې نشي چې پینځه جوړین څوک نه واخله بس ټول و در پشایم زابل ته پطرین څوک څوکې په هلمند کې پطرین څوک څوکې نو بیا د مستشریخ راځي دا سیمولټۍ د توایښ دی ښاوه کوله باسه تر څو ده دا پکاري څې دی وډونه کې تر څو چې پکاري په کوزده کې تر څو چې پکاري په مړو کې تر څو چې کې تر څو نو بیا دی مثال ته توګه درته د خپل معلوماتو لیکي چې دا ټول کمپنۍ ته وایي چې زه د نوې شریدې ته نمازونه جوړه کړه د تا مطلب خدای دې چې متا دې خرڅه شي پیسې راځم کې کنه دا خلک په خپل مخه دې ته نماز جوړه کړه زبردست دې واسکټونه ټوټې ورته ورته جوړې که پاجونه دا دوی اخلي صفلي دغه ډول ورته جوړې کړه ځکه دې دغه ډول دي هغه ډول بوتون دې نه دي خوشاله کړی تیرانه غو نه تیرې ته پوزونه راوته لي لکه مالم شاکر بوتونه په خوابه کې ورکول وګدې وګدې تیرې ته پوزونه به راوته لي کې خانابات مګې هغه مې په کار دی ته دا څه سپلی ور جوړه کاځه چې د دې منځخه غره نه دی چې جګل د زمکه د ودی الته ور جوړه رنگ دې دې داخ وخت دی دا د رنگونه دین نه دی خو په ودونو کې دا څه هم خوښ او موټور ته جوړه جوړوي نو دا شي ټټ ټټ موټور ته مې جوړه چې دا ټټ موټور دا دی وارو سره کو نه جاپان او دا سره کو نه لफार دی دې دا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 یا سل ګرام موږ د په دوه صورتو په خپرفت. نسلي ته په بنهول او اخلاص وشوکار. دا ټول کارونه څوک کوي؟ تجارتي استشراق یا صنعتي استشراق. منابل ته او ادم منابل به دوی الته په کارو شي. اهم لدې زن خام مواد شلي او اهم لغه ځنه پخ مواد. پخ مواد د موږ ضرورت مطابق او خام مواد د دې ضرورت مطابق. دا وړي. دا معلوماتي څنګه؟ تجارتي استشراق، صنعتي استشراق او معلوماتي. او دغه دې پرلار لار څهر او <تصفيق> <تصفيق> دا مرته واي چې بس د غفلامه غړ ورته سورای کزه کتل دغه زنه دغه مواد चले دا مواد چې चले نو دا په دې در اوړي 2 کیلومتره غرد د 2 مشرف ده دونی تاوان ده دونی مشکلات دي دونه کې خطر ده او 2 کاله دی تا 2 تلف باندې لګي ځکه لارو وغدده بس د دې مشرف یو لاسمه درخه وړه ده غرتي <تصفيق> سورایکه چې سورایکه الحمدلله پر امن شوه هم دې کلونو کلونو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 ورکوي او غوی بیا دغ نه کارخري بل دوول استشرراق یا ختی کو یا انتلزمغ بیا خال سه اعلميژ خاص بس اروپې زي خلک دي آلمان دي پوتونون استپان دي محقیم دي دژون وز خد معلوخ ده واې خپل خل زوق پوور کې کله د انظامو د اندزم پهبارره کې مطال اسلام په باره کې کله د شيوواې کله د په باره کېوا چې خپل علمي زوقوا هغه اابريې او یو نه وامميدانته را با شي که هم چې بد هدفونه به نه لري دا او دغه دا خلکې چې دي دا علمی مستشرې چې مح ګراشات انګیرین نه لري استعمري ګرایشاتته انګیررن نه لري اقتصاي ګرایشاتوانګرنې نه لري بس غوا چې او حقیقت معلومې دیېر خلک د حقت په تلالهان دی نو دغه خلک بیا اکثره مسلمانان شي بشه اسلام او د اسلام او د ش قویت او د مسلمانانو تاریخه او د مسلمانانو اخلاق او د مسلمانانوتاریخه تاثیر په ټول بشرې ټوله نه باندې دا وکورې نو بیا مسلمانان شي ډیرر مستشرف داشي دي هغوی مسلمانان شوي دي اروپانو عالمانو کافرانو، مشریانو یا یا مکونستانو یا یا هودیانو درسته بیا مسلمان شوي دی د اسلام په باره کېلو ل کتابونه لې قرآان ترجمه کړی ت تایر لکلی د کتابونه ترجمه ترجممکي د اسلامي نظام دپارې ډیرر کار کړی کتابونه کتابون لیکلی خلکې دي اسلامي فرهګي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 ځکه د اسلام نه پوهېږي کدي پرونو تاسو ته ویل <سؤال> شي اسلام یاره په مخکې په تا ورغله اوس بیا روان دي او دا نه روان چې موږ ورو دوه په خپل زمنه مسلمانېږي خځې مسلمانېږي علماي مسلمانېږي مسلمانېږي خلک د اسلام معقولیت ویني پکه جورنالستانه مسلمانېږي سدلته ته باندې کې هم بس یو څه لشنځای ورخلي څارته به تلاش ویار یو خو سره او بل به چې وخت و خره کاو او بل بس لیر نه سلام راشه دراجه سره به شه را تکي خود نو معنا دا چې کدا د دې اخلاق مې د خوښي شي سلام شي دیالت مسلمانش نو یو ژورنالیس ته د اسلام کار کوي داوت نو نه دا ور د دې لدينه په ویره کوي چې اسلام په خپلوا دور روان ده کوم مسلمانان نه بیر روان اسلام را روان ده نو د اسلام د مخني په خاطر دوی د شریعت د دلایل او د شریعت په اړه خلک شک من کوي الته 파روفا کوي او دته په اسلامي نړۍ کې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 ندغه دی وخت بلاد نه ژرې شي د اسلام یو روحي دین دی وېدا نظام او حکومت نه لري او نه نظام او حکومت غاری بس اسلامي اخلاقی او روحي دین دی او د انسان رابطه دی الله سره جوړي په څونور دنیا به شریک ودی اسلام غرض نشته اسلام یو معناي روحي دین ده یو سیاسي دین نه ده او بیا دا وایي چې سیاسي اسلام علاوه د سیاسی اسلام په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 اوسلامی غیر ڈثیاشی ۩ اسلامonn savour ، او حشموم P.N. ni финانه اونو والدو tekrar팅ه SSDDS� mol grateful nice This time denk yang to the god из CIA SiaSTAT made possible of defense laka, ni mana via last though, ni اسلام د free cloth O cooking theory, ni har nuclear obskeryva. totally fine. so the idea is couldn't have written. even though thats communication as an assisted Kitorium�를 look like that is only theatre. right of stainIII and ritualism. pro we او فلارتکه پورا دی خو دوی دغه بلیغات کوي او د دې لپاره او نصابونه او کتابونه لیکي چې اسلام یو روسي دین دی دي. بس زړه پاک شاته نور په لاس او په خو په خپل کول دا که بس زړه پاک شاته دا زړه پاک شاته خبر ده د او شیطاني ابلیسی خبره ده زړه پاک شاته زه ته څورم یا بل سترګو ورځي یا بل غو ورځي زه خو بشي وکټوم یا بل سترګو معلومات ورځي یا بل غو ورځي یا بل لا یا بل پی ورځي یا بل جدي ورځي به سونه ور یا به خوند یا به رنګ یا به بوی وري په زرو دما خو دغهشادي دا خو سرونه خالی کپ دي نو چې دا د ټول په فاد ختهی بیا ه پاک دا کومه خبره ش نو تا خو د فاد د مدار اوبو دي تو ورپې کړي او بیا چې زرمې پاک ده دا نو کوم پاک کووالی دی تو خو اتلوونه جه ګېدللی نو ن تا به زر نګه پاکشي چې مومون نه کو او دس نه کوی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 بس په هرڅه کې اسلام د سولي دین دی امنې اسلام د دي سولي دین دی اسلام یقینا د دي سولي دین ده کو د مسلمانانو د پاره ده د دین مده چې تد د وهی د وزن د دبې کور د تننې سي لور دي په تکې مور دي سرتوري اولاد د شپکه تختوي نظام دی ورتلنګي اوګه د پښتنو اسلام رسوله کو د دي سولي دین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 اسلامي قناديسوول دين ددم دي سلمانانه د پاره تخپل منې دکوفاار سره دي سولي دين نه ده دي لکوفار سره د دي سوولي دن پاه ختېده شته پخپله ه دوده ک او زه پخپله ه دو کې دا چې ت د ما کورتهاجي ما وه دبي ح س پخپله وقع اختار کې کوي ما له هرته او بیاه چې اسلام د سولي دن د تن وصول سوه ووا داک ممس داخوا اح مقتو داغ بخي انسانت لمشي کم اغ ده داس چ هرر بچي شي چربلي راوني شي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 دخلها شدنا دفاع دغه او ستري غريزه انشاء الله په حیوانات کومه شغل تماله حیوان نم کومه یي حیوان بلزمن دفاع کي او ماته ايش د دي سول الدين بتو تنوستو پکيده شدادي سول الدين چرګنم کمزورې شم چنچننم کمزورې شم د دي سول الدين میګاي ميقاي شي میګايدا هم څه څه شرب بنرو دستي تقدر کي شي شي د دي مراد د سول د مسلمانانو دفاع نه سره د سول خسر سره د دې جگړې دین دی د غلزت دین دی د شدت دین دی الله فرمایشت دی وزنې ترسو شد دین ټول دی الله شي وقاتنوهم حتى لا تكون فتنه ايکون الدين كله لله خسر سره د دې قتال دین دی رسول <سؤال> دین نه دی دا هغه استشراقي نظریه ده چې په سمانانه اوم سمان چې اسلام رسول دی دین دی اسلام رسول دی دین دی من دی سول دین دی خو چې څاړه دي چا سره ته راځي هر څه دې ټاپ وکړي چې بیا ماته وایي چې دی سول دین دی څنګه وسول را سره کوو په دې برخه کې ډېر کسانان پکاره چولې د اعلان په نامه د اسلامي تنظیمو په نامه د اسلامي شخصیتینو په نامه د په نامه غرهبرانو په نامه ډېر خلک پکاره چولې دي بس ډاللې ور کړي او دوی لګادي لکه اغه زینې نه وي چې اواز وکړي سکتی لري بازارونه کې دا غاډې ماډې کې لګولې سر بیغم ورتنه چې لاسپیکر خپل <سؤال> نه لري وي یو بلتی ورنې کوا شاوادي کمزورې شو دلته بلتی کې و چې بیا هغه تازه شي بیا اواز پورته کیږي ډېر شو بیا بیا هغه چرڅکه هیڅ نه سولې دیند بس دا شی نه پیرا کړی دي سب او د لاسپیکرونو په هیڅ نه کوي یو ځای بلتی وربدلې اوله په کې یو ورته شب کې مې کې نور عزیزی تاسو وروبدل او یی خپل ناری وهی تخپل سودا خرڅو دی غمو ورتکين نو دا تقریبا د استشراق د اهدافو یا د استشراق د تاریخچه د تاریف او د استشراق د کارو کردار په باره کې مختصره خبره او دا چې اوس مستسفین ګا په څو دوله بندي دي کچوک چوک دي کم دي پخوانی کم دي او سنی کم دي د دوی نریوال مراکز کوم کوم دي چیرته دي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 نو دا تقریبا یو کلی په حساب باندې تاسو خدمت کې ما عرض کړم او دا کلی نور پلاسک ونی شي او نو څه خپل خپل کلتنه په خلاصویا په مخور ځای او معلوماتي ګوري خدا خبر اوسېم کې نشه چې مخکې ما تاسو ته په اول ورځ باندې ویل چې واره به خپل فکر او خپل فکری منابع او نظر خبرې بیا به د نور ګوري کغه خپل د نيز د کړبه د دې رنگ اخلي بیا ته د دې رنگ اخلي هر چیز درنمه کوفتد نمک شواد و چې په دې کې اورول و بیا به لوې شاعر او لوی او لوې لیکوال او لوې ملا او شیخ او حدیث او رهبرې بیا دې خرابې زکه دې د مال غډېره تیزه ده